На землі Камоенса. Ніч. Вітер, шум океану, грізна беззоряна темрява, який відчувається немає меж. Пізнієї години, уже десь за північ, стоїмо перед лицем цієї неосяжної розвітреної темряви. Стоїмо на скелі, Капу Дерока, що її тут називають Мис Долі. Опинилися, власне, на краю землі, на тому найзахіднішому виступі європейського континенту, за яким починається інша стихія. Про це нагадують і слова з поеми Камоенса, що їх із допомогою ліхтарика вдається прочитати на постаменті під Високим Кам'яним хрестом з торчма поставленим край скелі лицем до океану. Тут кінчається земля, починається море. Навігаційний маяк, вибудований посеред скелі, повільно посилаючи в пітьму свої промені, чи не єдиний засвідчує, що людська цивілізація досягла і сюди, на Кабудерока за скелястими урвищами якого внизу, десь у темрявах, з гуркотом бурхають хвилі Атлантики. Отже, тут кінчається земля, починається океан. Португальці надають цьому місцю значення важливого, може навіть символічного. Вони захочуть, щоб ви приїжджі неодмінно побували тут, і якщо не буде у вас змоги відвідати Ка Будерока вдень, то гостинні господарі повезуть вас сюди бодай вночі, після усіх справ та клопотів, коли села і міста вже поринуть у сон, і дороги, звільнені від руху машин, погаснуть. І тільки сильний вітер, що завжди свистить на цій скелі, Нагадуватиме вам про близькість відкритого океану, збурених його неосяжностей, та про те, що плин життя вічний, що спокою усе світ не знає. Ми зовсім не шкодуємо, що відкинувши геть усі втоми та перевтоми, згодились поїхати з португальськими друзями, в такий пізній час на самісінький край континенту, щоб тільки побути вічнавіч з відкритим океаном, послухати, зупинившись на скелі, ці грізно розшумлені внизу води, і цей ніколи тут, не вщухаючий, самими просторами витворений вітер, що прух летить і летить кудись із темряви в темряву, з безвісті. В безвість. Звідси вирушали в невідому путь мореплавці, ті, що, наснажившись духом пригоди відваги, пускалися під своїми напнутими вітрилами далеч океанів у саму невідомість, що вони там шукали? Що знайшли? Місце ніби зачароване. В ньому справді є щось таке, що глибоко заторкує душу. І вручість ці рядки Камоїнса, накарбовані на самім краю землі, звучать для нас тут особливо значущо. Згодом у дипломах, які з нагоди відвіден мису долі, місцевий муніципалітет вручить кожному із нас, ми знову прочитаємо слова «небуденні». Знайдемо тон величавий з посвятою цьому суворому місцю, де витає дух віри і пригод, який повів португальські каравели на пошуки нових світів для людства. Відомо, якою ціною давалися людству пошуки нових світів. Конкістадорська завойовницька жорстокість лягла плямою на цілу епоху. За гріхи, вчинені колись, доводиться і новітнім вікам нести свою покуту.